...upplever att det här kommer det spelar ingen roll så att jag kan lika gärna bara rösta attitydmässigt. Mm. För jag tänker så här, jätte, jätte, jag tror att det är en jättestort skäl till att många som röstar på SD till exempel när SD säger att vi ska lämna EU... Eh, och sen så, så tycker de inte det riktigt egentligen utan alla vet att de egentligen inte kommer driva det utan de... Jag menar, men, men det spelar ingen roll. Det är samma som när Donald Trump säger att vi ska bygga en mur. Alla mm. vet att det kommer inte bli en mur. Men det spelar ingen roll. Man vill rösta på den attityden för man, man vill gillar vill dränga in en <laughs> ja, i, i tröstet exakt. liksom. Ja. Men, så att, för, för annars är det lite konstigt. Det finns ju några frågor där man faktiskt kan med politiken förändra. Abortfrågan är ju en väldigt tydlig som har varit aktuell och det finns... Det finns ju menar, öppna gränser eller inte, mm. det är ju också en väldigt tydlig sån. Mm. Men annars är det ju inte så stor skillnad som genomförs i praktiken av politiker när det gäller de här värderingsförskjutningarna. Mm. Men är det säkert att det här måste gynna liksom, de konservativa? En, en sån här diskussion som rör sig liksom, mellan stoppa bort och öppna gränser? Mm. <hör> men Det gynnar ju Centerpartiet också. Mm. Men det gillar inte vänstern hänger jag. För mm. att de, jag menar, den, den situation som vi har i Frankrike till exempel när man har <coughs> fascister mot Macron, mm. eh, den har ju såklart gynnat eh, någon slags vänsterliberala, inte speciellt superradikala eh, socialdemokrater. De kan ju få en plattform, eller centerpartister eller folkpartister, alltså det nu, vilka det nu är som tar det här utrymmet mm. av liberaler kontra fascisterna, de kan ju gynnas. Men och så spelar det inte så stor roll då vad de egentligen har liksom för typ arbetsmarknadspolitik. Nej för exakt, för att de om. har hamnat helt av side de frågorna. Men det har ju ändå påverkat lite, alltså Macrons typ bensinskattshöjningar har ju matts av enorma protester. Ja. Så mm. i någon mån så kan det bestäms liksom inte, eller det är inte konsekvent känns det som. Nej precis. Men vi, det, vi har ju också den här liksom som jag tänker kopplar in i det här lite. Vi har ju, jag vet inte hur många gånger jag har hört i den här valrörelsen att eh, vi inte vet hur EU funkar. Alltså alla mm. som vet någonting om eu funkar älskar att säga till andra att ingen annan vet fan hur EU funkar. Eh, och de har nog ganska ofta rätt eh, tror jag väl, väl tyvärr men mm. alltså hur stort är det problemet egentligen? Um, att, att man helt enkelt inte vet vad det är man röstar på. Men vi har ett valdeltagande i EU som är, jag tror att vi kommer landa runt 40% mm. liksom. Folk vet inte vad de röstar på. Uh, de vet inte vad unionen gör eller hur den funkar. De vet, man vet inte vad skillnaden är på kommission och råd och parlament. Det, här, det är liksom... Så är det ju tyvärr. Mm. Är, är inte det litet problem när vi har öppna omröstningar att, att vi inte vet vad vi håller på med. Det är en liten poäng med, eller jo, det är det väl men det finns ju också en poäng här med ideologierna. Att man inte nödvändigtvis behöver sätta sig in i allting eftersom man har identifierat ett, ett knippe värderingar som man, som man känner att det här partiet har ungefär samma som jag. Och då kan man låta några sätta sig in i hur EU fungerar som man upplever företräder samma intressen som man själv. Det är ändå en, en jättepoäng. För jag kan säga att jag jobbar ju på heltid med politik på ett eller annat sätt. Mm. Jag vet inte heller hur EU fungerar. Det eh, finns jättemånga frågor där jag det är bara sitter och... Att det, mm. tycker jag jo, och jag, menar, jag kan väl med de flesta men det är fortfarande jättekrångligt. Jätte jag tror att de flesta som är partipolitiskt aktiva vet inte alls hur EU fungerar i massa aspekter därför att det är superkrångligt. Man vet inte riktigt, ja men hur är det här med, men okej okay, nu ska man ha en upphandling och vad får man göra för EU? Allt sånt där är superklart. Vad kan EU bestämma? Om det, här, det är alltid svårt att ta reda på och det är svårt att ta reda på hur man påverkar det och det är svårt att ta reda på hur besluten går, är ju vem som fattar vilka beslut, allt det där är jättekrångligt. Mm. Jag, jag tycker inte man kan klandra väljarna för att inte veta det, för ingen vet det. Nej, jag tycker inte heller man kan klandra väljarna. Eh, alltså det jag tänker är att om vi har ett valdeltagande på typ 40 procent. Jag tror att, i, vad ska de säga, att i Sverige mm. så kommer det nog, tror man nog att det kommer landa närmare 60. Ja, ah, inte det? Ja, det är väl lite bättre. Så vi, vi men, men vi har ju ändå skänkt väldigt mycket makt till en institution som vi kanske inte är jätteintresserade av. Och det ser jag ju som ett, det är ju ett större problem än att, än att väljarna är ointresserade. För, mm. Liksom, mm. Vi får väl kanske ha en diskussion om hur mycket makt ska EU ha. För att är det rimligt att de har så mycket makt mm. när ingen går iväg och röstar? Det är kanske är en, en, en diskussion vi behöver ha snarare än att hur ska vi få folk mer intresserade. Mm. Jag tänker att man också kan säga någonting om, eh, det har ju varit en liten, liten sidodebatt i, i veckan om, eh, om bevakningen. Mm. Expressens Thomas Mattsson var ute och slog sig för bröstet för att man hade sänt den här eh, EU-debatten mm. som SVT missade och sen fick sända dagen efter i SVT mm. forum. Eh, och jag tror att, att i det sammanhanget så, så läste jag att SVT hade sänt 15 timmar, specialtimmar liksom om mm. EU-valet. Mm. Jag är typ 180 om Hockey-VM. Mm. Ja, mm. Internet, När du läste Aftonbladet i morse mm. så kunde du inte titta någonting om EU-valet. Nej, utan... jag skulle leta rätt på nytt som jag hade hört från Mex <laughs> Megapol som de refererade från Aftonbladet. Mix Megapol är din huvudkälla för nyheterna ja. Vad var nyheten här. då? Ja, men nyheten var att de, de kampanjar på de tokigaste sätt idag. Nu ska ni föra så var nyheten. De delar ut bananer. KD delar ut bananer med sitt budskap på. Och, och jag tyckte det var så konstigt. Varför var det här en nyhet? För att det, är inte, det är helt normalt ändå att dela ut en frukt. Så att, de men det kan hitta... väl också vara för att liksom, det är lite svårt. Ja, det här är en enkel nyhet. Ja. Vad ska vi skriva om EU-valet? Men vi skriver att de delar ut bananer, för det gör de ju. Mm. Det kan i alla fall inte gå fel. Nej, och det kan man göra på 15 minuter. Liksom. <laughs> Men det visade Den sig sociala också, pelaren kan man inte göra på 15 minuter. Det, det kan man verkligen inte och inte, det går nästan inte att göra. Nej. Men och då blir det också de här förenklade budskapen blir ju också... Obegripliga. Alltså om man tittar på till exempel Johan Danielssons kampanj så är ju den budskapsmässigt nu ska vi. Johan Danielsson är alltså LOs ja. kandidat som är på S-lista. Han, han har ju ett väldigt enkelt budskap som, som går ut i annonser att vi ska liksom ta tillbaka. Att alltså vi ska svenska kollektivavtal och svenska regler ska gälla och man ska ta tillbaka kontrollen över, eh, över arbetsmarknaden och så. Men det är ju ändå så här, för jag, känner, jag tycker det blir så tydligt när man förenklar budskapen och gör dem väldigt tydliga att man ändå inte förstår vad det betyder för att jag är, jag är, är genuint själv osäker på exakt vad det är som det betyder i, i förhållande till EU. Vill man då öka den sociala pelarens inflytande till exempel? Vill man ha mer så här, beslut mm. om kollektivavtal i EU? Eller vill man ha mindre så vi kan bestämma själva? Det framgår liksom inte av kampanjen. Mm. Utan man, här måste man liksom på något sätt bara förlita sig på att han kommer kämpa för facket. Och jag är facket och därför ska jag rösta på honom. Mm. Det kanske räcker men det är ju liksom himla svårt. Det är ju också på något sätt liksom en, en av fördelarna tänker jag med en parlamentarisk demokrati. Att man väljer en person som man tror kan det här bra och är duktig. Så, ja. mm. så gör de sin grej. Ja exakt. Uh, och jag menar, man kan ju man kan inte sätta sig in i vad... Det finns ju otroligt mycket lagar och regler som, som man aldrig kommer bry sig om också. Mm. Så att det är bara skönt att någon annan inte tar hand om dem. Mm. Men har vi haft... Är det för, för, för slappt bevakat det här valet? Eller är det, är det bara för svårt? Jag, nej, jag tycker jag tycker att det har varit bättre än vad jag tänkte mig det skulle vara. Jag hade förväntat mig att det skulle vara väldigt dåligt. Men det har ändå varit hyfsat. Däremot så tycker jag att vi har missat många stora diskussioner som vi hade behövt ha. Till exempel eh, hur ska vi reglera storföretagen inom EU? Mm. Eh, vi kan ju inte ha en diskussion om euron för att vi är inte med i euron. Men vi har ju inte pratat ett dugg om till exempel varför kristdemokraterna går och säger att de vill ha make EU lagomagen när de röstar för att storföretag ska, att vi ska reglera deras regler på EU-nivå men de sociala reglerna ska vara varje land för sig så att de kan göra ett race-robotten mm. mellan varandra. Mm. Den diskussionen har ju uteblivit. Mm. Och det tycker jag är dåligt. Eller det är illa, det är odemokratiskt. Men, men vad, vad beror det. det på att den har uteblivit? Det, det, det är tråkigt, det är, fel, ja. det är trist, mm. det, det flyger inte. Det är bättre med bananer än att prata om liksom sånt här tjafs typ. Men man kan väl också säga att, att det, är, alltså det ligger i partiernas intresse att det är klart att man hoppar på varandra men alla har ju samma diskrepanser diskrepans mellan två principer, det vill säga mm. så fort EUs eh, olika förslag gynnar det man själv tycker, då mm. är man för mer EU-vakt, ja. mm. men så fort man inte är det då är man mot och det är ju inte en helt bra linje. Nej, eh, exakt. Utan det hade kanske varit bättre om partierna hade stått för någon slags mer konsekvent mer eller mindre makt i EU, ja. men det är inget parti som egentligen riktigt gör det jag säga. Nej, nej men det, ja, det är sant. Och då blir det lite svårt att kommunicera, svårt att debattera mm. för alla har samma problem. Men alltså, jag tänker också om man tittar på bevakningen, det är inte så konstigt att det inte är så mycket bevakning om EU-valet. Jag, jag upplevde nog ändå att det har varit mer tryck. Alltså, det har varit mycket partifolk ute på gatorna. Det är alltid någon som står och delar flygblad. Mm. Det är affischer överallt. Jag har inte upplevt så här mycket tryck i, i, i det politiska liksom, aktivistlagren tidigare EU-val jag vet inte om det beror på att jag själv inte deltar just nu så att jag liksom bara ser utifrån när det verkar mer mm. eller om det är så men. Nej jag vet inte heller Jag um. tänker att det också finns en liksom alltså i att det är ganska få som röstar uh. så kan man få alltså, man behöver inte omvända folk till sitt parti, det räcker med man få dem som redan städjar hennes parti faktiskt Ja uh, exakt så är det ju och då, är det ganska, då är det ganska tacksamt att kampanja i partierna just mm. uh, precis det gäller att få Jo, men jag kommer ihåg ett EU-val för några år sedan, när, menar, där var det ju jättemånga när man satt och ringde runt som inte, alltså, som var medlemmar i partiet men som mm. liksom, ja, men, de, så här, typ, de tänkte inte rösta, om de tänkte rösta så visste de inte om de skulle rösta vilket parti. Mm. Men du är ju medlem liksom. mm. men, men det var liksom, mm. men, jag ah, men jag vet inte. <laughs> vad ni gör i det så... <laughs> Men det känns ju som att temperaturen är högre på så vis, att det liksom, känns mm. nästan som en riktig valrörelse ute på gatorna. Mm. Med valstugor och, mm. och affischer. Och... No. Så. Olika smutskastningskampanjer och ja. allt vad det liksom. Ja, men sen, och det här med att så mycket av debatten handlar om vem som har sagt vad, vem som är fel, vem som har röstat hur, vem som är dum i huvudet och vem som inte är det. Eh, och liksom jag menar, det största lågvattenmärket som ni säkert hade den veckan med Malin Björks eh, arvoden. Eh, typ så, rapportering som inte är helt relevant, men det är klart relevant hur någon har röstat men kanske inte liksom, vad det är för... Nej. Det blir det blir liksom en det blir ett fokus, men det är ju inte unikt för EU-valet tänker jag heller. Utan så har ju all politisk rapportering sett ut i flera, okay, jag vet inte hur länge, kanske alltid. Mm. <laughs> att det är liksom lättare att skriva den historien, det är lättare att få... Ja. Och det blir väl ännu mer så med tanke på att EU är ett obegripligt. Ja. Och då är det, det är väldigt mycket lättare att prata om ja, mm. Peter Lundgren och Lars Adakbusson än hur, liksom, hur ser partigrupperna ut mm. och jag undrar egentligen varför har vi inte en gemensam bevakning mellan public service serviceföretag i Europa där de kan ställa kandidaterna i de här grupperna tillsammans så att man får en bild av hur det ser ut för att nu mm. står Gud, 20... kul idé. 22 personer från Sverige kommer liksom inte, de gör ingenting själva det spelar utan egentligen det är ingen roll en, vi nej, in. nej. Vi valda. Alla av samma parti så ja. skulle det vara så. Som Nej. liksom en Eurovision-debatt. <laughs> Exakt. Ja. Med eller, gruppledarna för så här, de olika partigrupperna. Ja, Hur fråga. klart man inte det? Jo, det borde de göra. Varför gör de inte det? De pengar på Eurovision? Ja, ja. Lada, ja, men de kunde ha det här som typ innan Eurovision. Liksom men på alltså, den. kommissionen gör ju massa sådana här liksom. De ska ragga upp folk och sen ni ska tycka om EU, nu har vi inte railkort. och de har Youtube-filmer. Kan inte kommissionen bara ta alla de pengarna och göra liksom, nu ska ni ha en gemensam bevakning av alla kandidater. Ja. Mm. Och liksom för att se och grupperna, presentera grupperna mer liksom. Har vi ett EU så ska ju vi veta vad EU är. Mm, mm. För det kan jag tänka mig den svenska bevakningen också att den är den är ganska fokuserad på. Men det är ju liksom möjligen kommissionen och rådet och liksom mm. Junker och några mm. andra roliga toppnamn liksom. Lustiga, lustiga <laughs> fyllbultar. Mm. Eh, och sen är det liksom de svenska de svenska ledamöterna mm. eh, som är liksom det som är intressant för oss. Mm. Men vad som är intressant för EU är ju på något sätt absolut inte det. Nej, verkligen inte. Alltså Eller det är... jo, Junker och det är väl det. Ja, men Junker och de det är det. Men de svenska det är, det. Det, absolut. Absolut. De är så himla få. Så att... mm. Ja, och ibland så har ju någon, någon svensk ledamot faktiskt någon slags viktigt uppdrag och någon slags inflytande. Över någonting. Mm. kom upp för ett antal år sedan satte till exempel Marianne Eriksson i en sån här eh, jättestor jämställdhetsutredning och fick, jag fick massor gjort. Marianne Eriksson är... Hon var EU-parlamentariker på 90-talet, 2000-talet, alltså typ någonstans där, mm. för Vänsterpartiet. Jag gillar att du har sånt förtroende för lyssnarna så att du bara mail droppa henne och tänkte, äh, det där. alla. vet väl. Marianne Eriksson ja. är. Nej, men hon har inte haft uppdrag efter det som har varit så synliga så att det är nog mm. bara folk som, som är typ aktiva i Vänsterpartiet och i min ålder som vet, som vet det. Det är kanske är en begränsad grupp. Ja, jag tror för att det kan vara en ganska stor del av Målgruppsträff ja. kan ju vara hyfsad den där. Mm. Mm. För Vad... Vad vill du få säga om, om henne? Hon jobbar alltså, med menar, hemställdhets... Ja, ibland är det någon som har ett enormt inflytande, mm. att man leder någon kommission eller så. Och då är det ofta underrapporterat i Sverige också. Mm. Alltså typ att det faktiskt mm. inte blir så stort i Sverige. Och för det är ingen som fattar <laughs> att det här faktiskt var jättestort. Mm. Men det är också svårt för att när man liksom pratar med de här så får man så informationen. Ja, men jag jobbar med den här rapporten, den är jätteviktig. Mm. Och så är så. Okay. Mm. Precis, det, den är viktig. det, säger, det, det ja. säger väl alla, alla sina rapporter <laughs> men vissa är faktiskt det mm. och vissa kanske man pratar mer om i liksom Polen än vad man gör i Sverige, mm. det, det är mycket möjligt. Mm. Så att det är också det är både liksom överrapporterat från de svenska ledamöterna gör men också underrapporterat för att annars är vi superstolta så fort någon svensk gör någonting som har avtryck. Men EU är EU så är det begripligt så att mm. Mm. det går inte att berätta så en historia. Någon står på en scen i New York och då är det som första sidor upp. Liksom, ah, för att visst. Att... Men, men det är också så att eh, om man tar till exempel EU-kommissionen så de har ju väldigt lite personal där. Eh, mm. Och det är faktiskt ett demokratiskt problem att de, att de är så få där som jobbar med, med frågor som berör hur många miljoner som helst. Men de har inte resurser att liksom, förse oss med information så att vi får någon insyn. Mm. Jag vet att eh, den alkoholpolitiska delen av EU-kommissionen har tre personer. Och det har Pajala kommun också. Så mm. jag var med samma frågor. Mm. Men den ena berör hela Europa och den andra berör en kommun. Mm. Hur kan det komma sig att de är så få? Och hur, det går ju inte att förse alla journalister med information då. Så att vi får ingen insyn i hur de jobbar heller. Jag tror att den anledningen till att den här... Liksom, eh, den här personen röstade så här och den här personen röstade så här. Jag, jag ska inte såga som bevakning för det har gjorts mycket mm. bra som bevakning tycker jag i, mm. i valet. Um, men en, det är ju en av få saker som man liksom som journalist kan gå in på eh, parlamentets hemsida och få det svart på vitt. Mm. Typ. Det är ganska röriga protokoll men man kan ändå få ut det liksom ganska lätt. Och då har du ändå gjort ett bra gräv <laughs> det är lite rörigt liksom. från början. Ja mm. för har du har tagit fram några papper och ja. läst igenom dem så liksom. ja annat är ju liksom det, det är svårt. Ja, och det är ju svårt. Men jag tänker att det, det som folk borde verkligen sätta sig in i när det gäller EU är ju de finanspolitiska ramarna som EU sätter på alla medlemsländer. Mm. För där har man ju kommit överens, i, i, kommit överens. Du Är det så här i EU? Jag vet inte hur mycket vi har att säga till om det. För det var så redan när vi gick med. Men man har ett antal ramar som handlar om, till exempel om att sätta inflationsmålet eh, högst. Och, att man har massor med liksom bestämmelser mm. eh, som alla måste följa i EU. Och eh, det gör ju att man inte kan föra... Förutom Frankrike då som mm. inte behövde följa det. Är det så? Vem inte de följer det? Nej, men det, var, det var någonting med, med, med Macron som han fick göra något, ah. något undantag där. Ja. Som, typ... De hade ingen lust att de släppa dem. Ja men typ så. Det skulle säkert också kunna göra för att de prioriteringar som ja. ligger i EU är ju ingenting som egentligen någon tycker är viktigare just nu. Men det är, bara de, det är, liksom ett, det är som ett fängelse som ligger. Eller som ett, som ett, liksom, som ett ramverk som ligger över svensk finanspolitik eh, och över alla länder som är fränkrikes finanspolitik. Då. Och det här påverkar jättemycket. Det här är ett, ett av ganska många skäl till att hela den konservativa skalan har blivit viktigare därför att det här gör att svenska Svensk ekonomisk politik kan inte på samma sätt som tidigare göra vad den vill. Och Nej. därför så blir möjligheten för till exempel en socialdemokrat att lägga fram ett, ett reformprogram. Blir begränsat på ja. grund av EU. Och därmed så blir det heller inte de här två olika systemen visionerna står stå mot varandra. Eh, då har man inte de här valen mellan nu ska vi ha den här expansiva välfärdssatsningen eller ska vi ha den här privatiseringen. Den här höga vänsterskalan försvinner därför att den delvis är begränsad av EUs regler. Eh, och där så, så, så, så tänker jag att dels så, så tror jag att det, att, det är ett, men att det är ett jätteviktigt skäl till att folk med rätta på något vis tänker att säga ja, men vi röstar väl, vi tänker väl kring det här med aborträtt istället för att det verkar ju vara någonting som, som man bestämmer i, i EU. Så, ja, men, det, De det är det kan, ju få det. Till, liksom. ja, det kan hända ja. Ja, men någon menar, kan leverera något i Sverige påverkas i Sverige har vi redan fria bort så, att säga. så mm. där sitter vi inte med den begränsningen Medan vi sitter med massor med ekonomiska politiska begränsningar som vi borde försöka bli av med. Alltså EU-debatten tänker jag borde handla dels om att begränsa EUs makt där, eller gå ur EU, men det kanske är för utopiskt då, mm. eller också kring hur vi ska hantera de här. Men, ja, men samtidigt så har ju ändå ECB och typ kommissionen uppmanat länder som Sverige att bli mer expansiva i sin ja. finanspolitik. Ja, och så man ligger, ju på ja, EU också. Och mycket ligger ju faktiskt här hemma också, ja. vårt eget finanspolitiska avverk. Mm. Exakt, och att vi säger så här typ, nej men tyvärr det går inte på grund av EU, mm, ja. Det är inte kanske EU. Nej, nej. nej. Det, det är det faktiskt inte. Det är alla ledande ekonomer vill ju att man ska föra en expansiv finanspolitik nu. Ja. Eh, men, och samtidigt så vore det sämre om EU nu på helt nya direktiv där de sa att nu måste alla länder vara så här. Det vore mm. inte heller bra så att säga. Så nej. det bästa vore ju om man bara kunde få bort så mycket som möjligt av det från ja. EU-systemet. Men gjorde du ja. inte den här grejen när man, när man säger att EU ska ha stort inflytande bara om de Nej, gör exakt. som man själv Exakt, utan de ska aldrig ha jättestort tillflyttade. De ska inflytade. inte lägga sig i Nej. finanspolitiken. Nej, alltså. man får försöka hålla någon slags konsekvent linje här. Mm. Även om nästan ingen klarar det då. Vi, ja. vi gör ett tappert försök. Exakt. Eh, men jag tänker också att ytterligare ett, en, en, en sak som jag, som jag tänkte på inför liksom den här frågeställningen som vi började med med mm. konservativa, kontra, konservativa kontra liberala värderingar eller högervänsterskalan. Så är ju också att när det gäller all politik så är ju de här, värderingsfrågorna är ju lätta för alla att ta ställning till. Mm. Alltså alldeles oavsett vad politiken handlar om eller hur reglerna ser ut så är det så här typ kan jag ta ställning till frågor som rör eh, rasism, kvinnors rätt till sina kroppar? Ja, därför att jag behöver bara känna vad jag tycker. Mm. Alla, alla har den känslan över vad som är mm. rätt och fel. Medan däremot de finanspolitiska ramverken, man kanske har en känsla av att vara som rättvisa. Jag vill ha rättvis ekonomisk politik. Men exakt vad betyder det då? Det är mycket, mycket svårare i mm. att ta ställning Det kräver jättemycket mer. Så att det finns ju liksom en naturlig rörelse hela tiden. Om man inte försöker styra upp det från journalistik, från politiker och så vidare till att handla om de här lite, lite mer komplicerade frågorna så kommer, det, så kommer det av sig själv hamna på de lättare frågorna. Därför att alla som har typ... Ja men en, en, en kropp och ett medvetande i det här samhället kan ta ställning till frågor som rör eh, kön, rasism eh, alla de här mm. tydliga mm. frågorna som dominerar mm. debatten idag. Eh, men jag tänker, och jag tänker att det är jättebra också att de finns där men vi måste på något sätt göra en insats för att det ska också kunna handla om någonting annat. Mm. Men är det, ligger det i frågorna tänker du? Är det liksom att, att, att finanspolitik till exempel är så komplicerat så att det inte kommer bli en känsla, man kan, kommer aldrig ha liksom känslan, mm, jag kan, känner att jag är för expansiv man, man kan publik. inte gå till val på siffror, man måste gå till val på vad man ska göra med siffrorna. Mm. Och liksom prata om boende, prata om vård, gör det liksom på, med samma inlevelse som, som de konservativa pratar om det de pratar om. Mm. För, för att kunna ta ställning till att du vill ha högre skatt och inte lägre mm. för att du är arbetare och skulle tjäna på ett, ett välfärdssystem så kanske det är ganska abstrakt tänkande mm. och det är ändå en enkel ekonomisk politisk fråga mm. att jag inser så här ja ja om vi finansierar sjukvården med skatt och vi tar ganska hög skatt så kommer jag tjäna på det därför att de rika betalar ännu mer och jag skulle annars få jag menar, mm. att man gör den kalkylen den är jätte ja. jämfört med eh, jag eh, tycker att man borde sluta diskriminera Alltså typ att det, det, det, det är väldigt mycket, en, mycket närmare en instinktiv känsla vad som är rätt och fel att ta de här värderingsfrågorna än ekonomisk politik. För den instinktiva känslan är väl, det det väl bra om vi hade mer pengar. Ja. Vilket är poängen med att också ha högre skatt, att man då får mer pengar. Eller åtminstone Tis nu solidariskt ja. totalt sett, arbetarklassen får mer pengar. Alltså men man det, får mer resurser det, ja. Men det är ett resonemang att så många ja. fattar är ändå otroligt. Ja. Vi, vi tar dina pengar så att du ska få mer pengen ja, sen. För ja. allas bästa och ditt eget privata men framförallt allas. Eh, det är ju av avancerat som sjutton. Mm, mm. eh, och jag menar de flesta har köpt den idén i Sverige tycker att, ja ja, ekonomisk utjämning av staten som alltså, de fixar, <coughs> det tjänar jag på. Mm. Ja, jag tror ändå man kan känna, liksom. eller ja. jag kan känna så här, Högskatt bra. Ja. Är liksom ja. nästan i sig. Ja, men det, du är inte född med det. Nej. På samma sätt som du är född med eller du är inte född med några värderingar antar jag, men jag menar, på samma sätt som du liksom ja, det är väl en väldigt fråga, men... jag menar, så redan som, som femåring har du förmodligen en uppfattning om de, en del av de här värderingarna. Mm. Kanske inte hur, aborträtten, vilken vecka det ska vara och men. <laughs> Det är väldigt mycket Nej. lättare frågor. Nej. Det betyder inte att man ska förminska dem för att jag menar det finns ju massor med teori och filosofi och så vidare bakom dem också. Mm. Eh, och folk som ägnar hela sitt liv åt filosofiska liksom, typ forskning och så vidare kring dem. Så Det är inte så att det är lätta frågor så, men de är lätta att ta ställning till. Mm. Eh, och de är lätta att ha starka känslor kring. Men skulle vi kunna komma dit med liksom, nu har jag ju hängt upp oss här på, ah. på liksom finanspolitik till exempel. Mm. Skulle vi kunna komma dit om vi bara så här, pratar tillräckligt mycket om det, informerar tillräckligt mycket. Vi pratar om det här viktiga programmet, Aftonbladet mm. gör det istället för mm. att skriva om Skulle vi kunna komma dit att man känner så här, investera i ur lågkonjunktur. Det känner jag är instinktivt bra. Ja, det tror jag. Det, jag har varit med och startat upp reformisterna så att jag är helt övertygad om att vi kan om vi bara börjar prata om vad vi ska göra med alla pengar. Då mm. kommer ni få swisha mig också. Ja, inte bra. bara Jenny utan även reformisterna. Bra. Ja, exakt. Nej, men det är klart att om, men vi måste bara prata om vad vi ska göra med, med, med pengarna. Man mm. kan inte gå till val på att nu höjer vi skatten för att det är kul mm. eller för att det är bra att ha en, en svällande offentlig sektor. Men om vi, om vi kan beskriva problemen som väldigt många upplever, om vi kan beskriva att det här kan vi göra med allt det här, då det är det klart att vi kan det. Mm. Mycket mer än vad en högre människa kan beskriva om säger säger att nu sänker vi din skatt med tusen spänn och så lägger vi ner allting som, som varje tusen ändå ger per person. Mm. Så. För det slutar på något sätt att du får 200 personer mer i plån. Ja, men vad ska jag göra med dem när det inte finns någon vård? Köpa, liksom köpa, köpa en, en spruta. Det räcker till en morfingspruta, men kanske egentligen så där. Men om men om alla lägger 200 spänn så <här> inte kan jag göra jätteinsats <här> i mot <mafiken, här> det. Det känns ja. skulle vara dyrare. Jag vet ja, inte jag tror det. Jag tror det, det är dyrare. gata att 200 kostar det nog kanske med statliga subventioner, okej, okay, tänker ni. Mm. Och då är vi på det där med skatten ja. igen. Ja. här eh, ni vi har faktiskt dragit över tiden lite. Då. Ja. Så nu, nu, om, har ni någon sista grej ni vill säga? Någon Nej, kanske vill pusha en... sitt event? Eller gå sin rösta på Gå rösta på söndag. Är det här sån här native är... advertising? När ja. man liksom får ja, så, väva in så, sitt budskap <laughs> om, om man lyckas få in det i en, i en prata så ja. är det okej. Okay. Då säger vi tack för idag. Ehm, ja, äh, gå och rösta. Teckna en prenumeration på flamman. Man kan också svisa programmet som reformisterna och eh, markonferensen ska göra. <laughs> eh, tack för idag!